الحمد لله رب العالمين والسلام على salatu wa salamu محمد وعلى il وصحبه i wal بعد Navina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi hi al-jma'in. Ambabad. În Allah i-ar fi al Und inshaAllah ta wa ta'ala machen wir eine kurze Wiederholung, wir wiederholen bi-ithnallai ta baraka wa ta'ala die ganzen Angelegenheiten, die wir durchgenommen haben, kurz bi-ithnallai und bündig, sodass man den Faden bi-ithnallai ta baraka wa ta'ala nicht verliert. Und äh, so Allah subhanahu wa ta'ala will, inshaAllah, äh, wird die Wiederlegung in dieser Radique auch weitergeführt, inshaAllah, زولا سبحانه وتعالى ولأبا يعني إيش اسمه إس größere Priorität والله تعالى أعلم إسمه دي عقيدة سأندد سماخن والله تعالى أعلم ومن كمان ذيك بيد بإذن الله تبارك وتعالى سو ذنن نعم الساكتة قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء من جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار هجازا وعراقا وشاما ويملا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب عليهما مس... عليه السلام وهم الخلفاء الراشدون المهديون وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم بس يزيدن دب انجلنت ان در يوبرزتزون اوف دويتش اس سالت ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم دازون فون الامام ابو حاتم الرازي ازاكت ich fragte meinen vater yani abu hatim und abu zurah bezueglich den madahib de ahlus mit hinblick auf die grundlagen des diins also Usul und auf welchen glauben die Ulama in all den Ländern sind und was sie davon glauben sie antworteten wir haben die Gelehrten in all den Ländern getroffen dem Hijaz Hijaz ist Mekka, Medina Jeddah, Taif und Irak und Im Schermgebiet. Schermgebiet ist heute die Levante, das heißt Syrien, Jordanien, Philistin und Libanon. Und Jemen. Und jemand hat war, Der Iman ist Aussage und Tat. Paul und Er steigt und singt. Der Koran ist das Wort Allahs. Unerschaffen in jeder Hinsicht und die vorherbestimmung al-qadar das gute und das schlechte ist von allah azza wa und der beste dieser umma nach dem propheten alayhi salatu salam ist abu bakr al siddiq dann umar ibn al-khattab dann uthman ibn affan dann ali ibn abi talib alayhi salam und sie waren die rechtgeleiteten und rechtschaffenden khulafa ei kalifen und die Zehn der gesamte allahs sallallahu alaihi wasallam genannt und von denen er den Eintritt ins Paradies bezeugt hat, werden definitiv das Paradies betreten, so wie es der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte und sein Wort ist Wahrheit. Man soll für sie um Allahs Barmherzigkeit bitten und das Sprechen über ihre Auseinandersetzung unterlassen. Bis hierhin haben wir die Akide erläutert und in der In der ersten Mohavera, im ersten Ders, im ersten Unterricht habe ich erwähnt, dass diese Glaubensgrundsätze, diese Aqaid, die überliefert werden von den Gelehrten, wie zum Beispiel diese Aqaida, die wir während Ala durchnehmen, und auch die anderen Aqaid, die anderen Abhandlungen über die Glaubensgrundlagen der Ahl Sunnatul Jama'ah, wie zum Beispiel die Abhandlung von Sofiane Thauri oder die Abhandlung von Utaiba ibn Said oder die Abhandlung von Al-Bukhari oder die Abhandlung de Usul as-Sunnah von Imam Ahmad oder die Abhandlung von Al-Barbahari Sharh as-Sunnah und so weiter und so fort dass das nicht ihre eigene Akida ist die sie niedergeschrieben haben das heißt sie sind nicht diejenigen die diese Akida erfunden haben nein vielmehr sind sie überlieferer dieser Aqaid sie sind überlieferer dieser Aqaid das heißt wie wie äh, Abu Hatim und Abu Zur'a am Anfang erwähnt haben wir haben die gelehrten in all den ländern getroffen dem hijaz und dem Irak und Sham und yemen und yemadhab da dann kam der iman ist aussage und tat das heißt sie überliefern die glaubensgrundlagen der ahle sunnati so wie sie es in allen ländern vorgetroffen haben und diese gelehrten von denen sie überliefert haben, Sie haben es von, von den vorherigen Gelehrten überliefert, bis, es, bis wir an die Sahaba angelangt sind oder bis sie an die Sahaba äh, yani, äh, yani überliefert Und die Sahaba haben es vom Propheten, Deswegen ist die Überlieferungskette der Isnad, der gehört zum Dien, der gehört zum Dien. Wie Abdullah bin Mubarak gesagt, hat, min -din. Der Isnad gehört zum Dien. und Er sagte in einer anderen Überlieferung, wäre der Isnad nicht, so würden die Sanadi, yani die Abtrünnigen würden auf der Kanzel Sprachen halten oder sprechen und kuttab halten. Aber dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Dien bewahrt hat, Und einer dieser Werkzeuge für die Bewahrung des Dienstes ist die Überlieferungskette. Und es ist eine spezifische Angelegenheit dieser Umma. Alle Umma beneiden uns. Beneiden die Umma von Muhammad, dass sie eine Überlieferungskette haben. Die Nasara, die Christen, zwischen ihnen und Isa, so wie es gesagt wird, ja, Der Beste ist Nad, den Sie haben, und der Höchste ist Nad, also der, die höchste Überlieferungskette, die Sie haben, zwischen Ihnen und Isa sind 200 Jahre. Bei uns Muslime ist das so, dass wenn eine Sekunde nicht vor Erni, yani wenn der Überlieferer eine Sekunde nicht den Gelehrten zugehört hat und er das Wort nicht gehört hat, so wird dieses so wird diese Aussage nicht akzeptiert von dem Überlieferer. Die wal sind sehr, sehr streng in dieser Angelegenheit. Deswegen ist dieser Isnad eine der spezifischen Angelegenheiten dieser Umma, dieser Umma. Und wie sofern Thawri sagt, dass der Isnad die Waffe eines Muslims ist, die Waffe eines Muslims ist. Und wie die Salaf gesagt haben, dass der Dien darauf basiert auf, es wurde uns gesagt, es wurde uns berichtet, es wurde uns gesagt, es wurde uns berichtet. Weil wenn du überlieferst, du überlieferst dann von wem? Von Vertrauenswürdigen, die der Ahle Sunnati und zugehörig sind. so dass die Aussage akzeptiert wird, die du, die du überlieferst. Die du überlieferst. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala Leute auserlesen, damit sie die Sunna bewahren des Propheten, sallallahu Alaihi Wasallam. Mit dieser äh, äh, yani großartigen Wissenschaft, der Hadith-Wissenschaft. Und genauso auch wurde der Din an sich bewahrt dadurch. Der Koran wird überliefert natürlich, yani mit den Mündern und wir haben auch ein Isnat und genauso auch die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi Und auch die Glaubensinhalte, die die Gelehrten von den Tabi'in, also die, die Tabi, Tabi'in von den Tabi'in und die Tabi'in von den Sahabern überliefert haben, werden überliefert mit Überlieferungskette. Danach sagte Abu Hatim și Abu Sura, alaihim rahmatullah, saţi al-Iman qawun wa amal, yazidu wa yanqus. Der Iman ist Aussage und Tat, qawun wa amal. Er steigt und singt. Das Verständnis über die Angelegenheit des Imans ist sehr, sehr wichtig, weil der Fehler in dieser wichtigen Angelegenheit zu gravierenden Fehlern führen kann. Entweder er führt zu Übertreibung, so wie die Khawarij es tun oder getan haben, oder er führt zu Untertreibung, so wie die Murjia ah, oder im extremen Falle die Jamie. Ah. Deswegen sollte jeder Muslim sich mit seinem Dien beschäftigen und diese wichtige Angelegenheit erlernen. Und was auch wichtig ist, dass man das Wissen wiederholt und dass man sein Iman erfrischt. Diese Aqida-Angelegenheiten, das sind sehr, sehr wichtige Angelegenheiten, die dich zu Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen. Und die dir mehr Khushu'ah, mehr Demut zu Allah subhanahu wa ta'ala geben. Und mehr Liebe zu Allah. Und der Mensch ist vergesslich und der Schaitan der will einen immer in die Irre leiten. Das heißt, man sollte diese Angelegenheiten immer wieder erfrischen. Und sich immer wieder daran erinnern. Und diese Sachen frisch halten in seinem Gedächtnis. Und natürlich danach, was, ganz, ganz, was noch wichtiger ist, danach handeln. Danach handeln. Yani ist, ist mit voller Überzeugung yani verinnerlichen und danach handeln. Und danach handeln. So wie jeder ein Wurdhat, hat, also ein, ein, ein die eine täglich halt im Koran liest, einen bestimmten Teil, sei es ein Jus, ein halber Jus, sei es drei, so wie jeder es kann, sollte man auch solche Sachen, wenn man auch nicht täglich kann, aber man sollte nicht zu lange sich davon entfernen und diese Sachen nicht wieder erfrischen und wiederholen. Und nicht das halt äh, Die Einflüsterung vom Schleppbahn kommt? Diese Sachen kenne ich ja schon. Das ist mir alles bekannt. Und wir sind in einer Zeit der Fittern, der Versuchungen. Und Allah Subhanahu wa Taala ist der Einzige, der einen bewahrt. Und Talabul Ilm, also das Streben nach Wissen, ist einer der besten gottesdienstlichen Handlungen, die, die dich zu Allah Subhanahu wa Taala näher bringt wenn die Aufrichtigkeit vorhanden ist, was ganz ganz wichtig ist. Der Ichlas. Und dass man die Glaubensgrundlagen womit erst ein authentischer Iman an Allah Subhanahu wa Ta'ala vorhanden sein kann, das sollte Priorität bei jedem Muslim haben. Das sollte Priorität bei jedem Muslim haben. Und auch die Angelegenheit von Tawhidul Uluhiyyah. Der Tauhid in der gottesdienstlichen Handlung wie zum Beispiel die Rassail von Imam al dawa Mohammed ibn Abd alayhi rahmatullah, diese Sachen sollten immer wieder erfrischt werden. Immer wieder erfrischt und dass man das immer wieder wiederholt. Am besten, hat, man, am besten ist, man hat Kitab tauhid wenn man in arabischen Sprache mächtig ist und man hat einen Schach der wie Feth al-Majid von Abdul bin Hassan Und dass man daraus versucht täglich vielleicht ein Kapitel zu lesen. Ein Kapitel zu lesen. Und nach der Zeit wird man merken, wie, wie wichtig und wie gut das einen tut. Und das, was die Herzen weich macht und was die Herzen wirklich, dass man demut und dass man sich Allah wa Ta'ala untergliedert ist der Tauhid weil hier geht es um die Ibadah zu Allah Subhanahu wa Ta'ala die gottgesinnliche Handlung zu Allah Subhanahu wa Ta'ala was Allah Subhanahu wa Ta'ala von uns verlangt hat oder was er uns auferlegt hat und wovon wir uns entfernen und sollen die definition des Imams bei Drei oder vier Fundamente baut, je nach Erklärung. Die gängige Erklärung bei den Salaf die bekannt ist, dass er auf drei Fundamente basiert. Ibn Taymiyyah hat das halt noch mehr, er ist noch mehr ins Detail gegangen, wie in den er basiert auf vier Fundamente, indem er halt äh, al Argument in zwei Teilen aufgeteilt hat. Das sind einmal die Taten der Herzen und die Aussagen des Herzens. Diesen, diese vier Fundamente hängen zusammen wie eine Kette. Es ist eine zusammenhängende Beziehung. Die äußerlichen Taten und die innerlichen Taten hängen fest zusammen. Wenn man diese wichtige Angelegenheit, die sehr, sehr wichtig ist und wo viele in die Irre gegangen sind in der heutigen Zeit, nicht versteht, dass es eine zusammenhängende Beziehung die unzertrennlich ist zwischen dem Äußerlichen und dem Innerlichen, und dem Innerlichen und dem Äußerlichen, ja yani die Herzensangelegenheiten mit den Taten der Körpergliedmassen, dass das zu, fest zusammenhängt, dass es unzertrennlich ist, für den wird diese dieser Angelegenheit einfach sein, wenn er das verstanden hat, wie irgendein Lehrer warakahu Und natürlich müssen diese drei Fundamente vorhanden sein oder die vier Fundamente des Imans. Sonst ist der Iman nicht gültig. Er ist nicht authentisch. Er ist nicht akzeptiert bei Allah. Subhanahu wa es ist ein gelogener Iman. Es ist nur eine Behauptung, die nicht der Realität entspricht. Zum Beispiel diese Angelegenheit, dass das Äußerliche und das Innerliche fest zusammenhängt und dass es unzertrennlich ist, als bei heutigen Leuten, die sich der Salafi zuschreiben, Fehler aufkamen in dieser Angelegenheit und sie dann die Meinung der Jahmiyyah vertreten haben in, in, in dieser wichtigen Angelegenheit, also in dem Verständnis des Imams bei Ahlus sunnati wal Jamaa, ah, so kamen dann Aussagen wie jemand, der Götzendienst tut, sich zum Beispiel zu, zu einem Götzen niederwirft, zu macht. Das ist eine äußerliche Tat. Der ist bei den heutigen Jahmiyyah, die sich der Salafiah zuschreiben, ein Muslim, Weil sie sagen, er hat Iman im Herzen. Das ist ihre Behauptung. Und ihre Lüge über die Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala. Und über den Dien von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine gravierende Lüge. Und wir haben ja in den ganzen Durus das klar mit den Beweisen von Koran und Sunnah und den Aussagen des Sinaf dargelegt, dass es eine unzertrennliche Verbindung gibt. Das heißt, jemand, der eine Tat tut, die klar im Koran und in der Sunnah und im Konsens und den Aussagen der Ge Gelehrten als Kufford definiert worden ist, ganz, ganz klar, wie zum Beispiel der Götzendienst, dass so jemand niemals Iman haben kann im Inneren. Niemals Iman haben kann im Inneren, obwohl wir an sich sagen, die Tat an sich, die äußerliche Tat, die er tut, die ist ausreichend. Wir brauchen nicht in seinem Herzen, aber wir wissen ganz, wir brauchen nicht in seinem Herzen zu schauen oder zu fragen, hast du dann Iman in deinem Herzen? Weil das ist eine zwingende Angelegenheit. Eine zwingende Angelegenheit, dass diese Tat an sich vollkommener Kufur ist, wo kein Iman mehr besteht. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, der Iman besteht aus Aussprache der Zunge, Aussprache des Herzens, Aussprache der Zunge, la ilaha illallah, womit man im Islam eintritt. Aussprache des Herzens oder Aussage des Herzens, das ist der Iman, der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten. Taten des Herzens, wie die Liebe zu Allah, die Liebe zum Propheten, wasallam, die Demut zu Allah, die Tauba, das ist eine Tat des Herzens. Und die Taten mit den Körpergliedmaßen, wie das Gebet, die Sakat, die Hajj, das Fasten, ohne diese Fundamente gibt es keinen authentischen Iman. Das heißt, wenn ein Fundament nicht vorhanden ist, so gibt es keinen Iman. So ist jemand kein Muslim. So ist jemand kein Muslim. Das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, damit man auch seine Umgebung versteht und damit man auch die Leute nicht anlügt und ihnen was vorgaukelt, ihr seid auf den Islam. Hm? Sondern die Barmherzigkeit, der yani, ist die allgemeine Barmherzigkeit für die Welt. Und diese Barmherzigkeit, aus dieser Barmherzigkeit resultiert, dass man die Leute nicht anlügt und ihnen nicht was vorgaukelt, sondern ehrlich mit ihnen ist, Und sie ehrlich dazu aufruft, dass sie dem Dien von Allah subhanahu wa ta'ala folgen. Und dass nur so ein authentischer Iman vorhanden sein kann und anders nicht. Das heißt, dass derjenige, von dem wir keine Taten sehen, mit dem Körpergliedmassen, der hat keinen Iman. Der hat keinen Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn er das behauptet. Es ist kein akzeptierter Iman. Es ist eine Lüge. Er belügt sich selbst und seine Umgebung. Und die Tat, mit der man als Muslim gilt, also von den äußerlichen Taten mit den Körpergliedmaßen, ist das Gebet. So wie es Allah in seinem Buche dargelegt hat. Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch sein Prophet sallallahu alaihi Und die Salaf haben sich darauf geeinigt. Also es gibt einen Konsens darüber, dass Derjenige, der das Gebet nicht vollrichtet und sich nicht gehender Qibla wendet, kein Muslim sein kann. Genauso wie die Aussage eine spezifische Aussage ist, mit der man in den Islam eintritt, und das ist die Aussage La ilaha illallah, genauso ist die Tat eine spezifische, also eine bestimmte Tat, die von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten festgelegt wurde, das ist das Gebet. Wer nur die Schahada sagt, also La ilaha illallah und das Gebet nicht vollrichtet, ist ein abtrünniger Murtad. Wer die Schahada sagt, also La ilaha illallah sagt und das Gebet vollrichtet, aber kein Iman im Herzen hat, der ist ein Munafiq, ein Heuchler. Das kurz dazu. Danach sagten die beiden Imame weiter, Yazidu wa er steigt und singt. Dies ist ein Konsens der Ahle Sunnati ah, dass der Iman steigt und sinkt. Und dass die Muslime verschiedene Stufen des Imans haben. Und das ist eine Sache, die weiß jeder von sich selbst. Er merkt selber bei sich, dass er an verschiedenen Tagen verschiedene Ahwal hat, also verschiedene yani, Stufen des Imans hat. Er merkt, heute ist mein Iman nicht so stark. Heute habe ich vielleicht, Alhamdulillah, habe ich mehr Aufrichtigkeit, habe ich mehr Taten begangen, ich ermerke dann diese Frucht von diesen Taten und von dieser Gehorsamkeit gegenüber Allah so dass er merkt, dass sein Iman steigt und der Muslim lässt sich nicht yani der Satan versucht dir ja das natürlich dann groß zu reden, du hast so viele Taten getan. Der Muslim sagt, nein. Egal wie viele Taten ich getan habe, egal wie viel ich versucht habe, Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein und wie ich versucht habe, mich von den Sünden fernzuhalten, weil das eine Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist, so habe ich trotzdem viel zu wenig getan und ich habe nicht das getan, was Allah subhanahu wa ta'ala gebührt an gottesdienstlichen Handlungen. Der Iman steigt mit dem Gehorsam und sinkt mit dem Ungehorsam. Allgemein gesehen. Und Ahle Sunnati wal Jama'ah und darauf gibt es auch einen Konsens sagen, dass der Iman sinkt, bis es keinen Iman mehr gibt. Möge Allah uns subhanahu wa ta'ala bewahren. Nicht so wie die heutigen Murjia und Jahmiya sagen, die sagen nein. Weil das ja zuwider läuft gegen ihre Aqida. Die sagen nein. Der Iman sinkt zwar, aber es bleibt immer Ein restteil vorhanden ein restteil vorhanden und das ist gegen die aussage der Jama'a. Ah. und das haben wir auch erwähnt in den äh, vorigen Durus über die angelegenheit des Iman's. und der iman besteht aus mehreren teilbereichen wie der gesamte Allah wa sallam, gesagt hat der iman hat rund 70 das ist die überlieferung von Muslim, alayhi rahmatullah. Und nach der Überlieferung von al-Bukhari 60 Stufen. Die oberste dieser Stufen ist das Wort La ilaha illa Allah. Die niedrigste Stufe ist etwas, was auf dem Weg liegt und die und die Menschen stört, auf die Seite zu legen. Und die Scham gehört zum Iman. Das Schamgefühl ja. Yani. Also der Iman bei Ahl Sunnati besteht nicht nur aus einem Teilbereich, so wie es die Murji'ah und die Khawarij behaupten, sondern aus mehreren Teilbereichen. Die Murji'ah sagen, wer die Aussage tätigt und Iman im Herzen hat, der hat den ganzen Iman. Der hat den ganzen Iman. Deswegen sagen ihre Extremen, weil der Iman ja an sich gleich ist. Er ist gleich. Er steigt nicht und sinkt nicht. Es ist ein Teilbereich. Das heißt, wenn man das Wort tätigt, La ilaha illallah, und man Iman danach im Herzen vorhanden ist, so wie sie behaupten, der Tasdik vorhanden ist im Herzen, so hat man den vollkommenen Iman. Deswegen ist der Iman von Jibril, vom Erzengel Gabriel, von Abu Bakr Sadiq, genau der gleiche wie der größte Frevler dieser Umma, der jeden Tag Sina, jeden Tag äh, Alkohol trinkt, da er auch das Wort getätigt hat und er auch diesen äh, diesen Tazdir, also diesen Glauben oder diese Bestätigung im Herzen vollbracht hat. Möge Allah uns bewahren vor dieser Aussage. Deswegen sagen sie, ja, nee, dass keine Tat den Iman schadet, solange diese Tat nicht Kufur ist. Das heißt, die damaligen Murjiya, die in der Zeit des Salaf gelebt haben, haben eine bessere Akide als die heutigen extremen Murjiya-Jahmiya, indem sie sagen, dass sogar der Kufur nicht den Iman beeinträchtigen kann. Möge Allah uns bewahren. Weil die damaligen Murjiya sagen, sie konnten das nicht ablehnen, dass bestimmte Handlungen und bestimmte... Ja, die bestimmte Taten und bestimmte Aussagen, die sind ganz klar im Koran und in der Sunna als Kufr definiert. Und dass, sie, und dass diese Taten und Aussagen jeglichen Iman zerstören. Was haben denn diese Muschia gesagt? Die haben gesagt, diese Tat an sich ist kein Kufr, die Tat an sich, weil, weil, weil die Taten ja nicht zum Iman gehören. Aber diese Tat ist ein Beweis dafür, dass er kein Glauben mehr im Herzen hat, keinen Tazdiq mehr, keine Bestätigung mehr im Herzen hat. Was sagen die heute? Was sagen die heutigen? Die sagen, nein! Derjenige, der Götzendienst tätigt, der kann trotzdem noch Iman im Herzen haben. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, sie sind um einige Stufen niedriger als die damaligen Murja. Nicht mal Al-Jahb ibn Safwan, der Imam der Jahmiyyah, hat diese Aussage getätigt. Al-Jahb ibn Safwan hat, hat behauptet, dass der Iman einzig und allein... Aus der Kenntnisnahme über Allah subhanahu wa ta'ala beruht. Al-Ma'ifa. Er ist nur al nur die Kenntnisnahme über. Weil, wer Allah kennt, der hat den vollkommenen Iman. Und dass die Taten und Aussagen nicht zum Iman gehören. Aber trotzdem hat gesagt, er sagt, derjenige der Sujood der sich niederwirft vor einem Götzen, der ist kein Muslim, sagt er. In der Dunya. In der Dunja ist er kein Muslim, sagt er, und man gibt ihm das Rechtsurteil eines Kafirs, sagt er. In der Akhira, sagt Adam, kann er Muslim und kann er Kafir sein, weil nur Allah alleine weiß, was in seinem Herzen ist. Das sagt Al-Jahm. Das heißt, in der Dunya gibt er ihm das Rechtsurteil eines Kafirs, in der Akhira kann und kann nicht sein. Die heutigen sagen, Er gehört zu den Erretteten. Und die, wenn ich die heutigen sage, ich meine damit die Leute, die sich das Salafia zuschreiben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Yani, das ist so eine Fir'ah. Yani, was, was, was für ein Zalal. Die sagen, der gehört zu den Geretteten in der Dunya und in der Akhirah. Auzubillah. In der Dunya ist ein Muslim. Wenn er neben Allah subhanahu wa ta'ala zu den Gräbern geht und sie aufruft und Dua macht wenn er zu den Gräbern schlachtet wenn er Tawaf macht um die Gräber also Umrundung wie wie es nur der Gaber gebührt weil Allah uns das auferlegt hat in der Hajj und in der Umra und das eine Ibada die speziell ist nur für Allah Subhanahu wa Taala und nur dort ist sie erlaubt genauso wie der Ruku und der Sujud nur gegen der Qibla zu Allah Subhanahu wa Taala erlaubt ist. Und nicht wie einige Abtrünnige behaupten, dass der Tawaf, wenn man ihn tut, um einen Grab oder um einen Götzen, und man behauptet, man macht das ja, um Allah näher zu kommen und nicht den Begrabten, so wäre das kein Kufur. Möge Allah uns bewahren. Das ist genauso, als wenn jemand sagen würde, derjenige, der Sujud macht zu einem Götzen, der Sujud macht zu einem Götzen, Aber er meint, dass er mit dem Sujud jetzt zu diesem Götzen Allah näher kommt. Der wäre auch kein Käfer. Möge Allah uns vor diesen Aussagen bewahren. Genau die die Khawarij behaupten auch, dass der Iman nur aus einem Teilbereich besteht. Deswegen sagen sie, du musst alle Pflichten, also natürlich musst du musst die Fundamente erfüllen und die ganzen Pflichten. Und solange sobald du eine Pflicht nicht getan hast, kannst du hast du keinen Iman mehr, weil wenn etwas vom von diesem Teilbereich geht, so geht der ganze Teil kann er nicht vorhanden sein, kann er nicht bestehen. Im Gegensatz zu ahna Sunnati wal ah, die sagen, dass der Iman aus mehreren Teilbereichen besteht. Es gibt einige Teile, die sind essentiell, wie Tawhid und das Gebet und einige andere gehören zu den Pflichten, das heißt, wenn man diese Pflichten unterlässt. So beeinträchtigt das den Iman und man gerät in die Friwellei und andere wieder gehören zu den empfohlenen Taten und so weiter und so fort. Und wir haben das auch dargelegt damals in den früheren Dulus, in den früheren Unterrichten. Und auch haben wir dargelegt, dass wenn ahl wal ah gefragt werden, wenn einer von ahl wal ah gefragt wird, ob er ein Mu'min wäre, so sagt er, ich bin ein Mu'min Înșa-Allah. O so Allah will. Hane mu'minul ar. Und diese Frage an sich, was haben wir auch erwähnt, ist an sich eine Erneuerung, eine Bidda. Das haben damals die Murgi'a aufgebracht, um sich lustig zu machen. Um sich lustig zu machen über die Ahle Sunnati und Jama'ah. Das heißt, Sie wollten sie prüfen und sie haben sie Zweifler genannt. Sie haben sie Zweifler genannt. Warum? Weil bei denen ist der Iman ein Teilbereich, nicht mehrere Teilbereiche. Und der Sunnah Sunnati Wal Jana'ah sagt, ich bin Mu'min, Inshallah, so Allah will, in Bezug auf was? Erstens, damit man sich nicht selber lobt indem man bezeugt, dass man Mu'min ist. Weil der Mu'min ist derjenige, der ins Paradies sofort eintritt. Deswegen sagten auch die Salaf, wer behauptet, er wäre ein Mu'min, der könnte auch gleich sagen, ich bin im Paradies. Ich bin in Jannah. Deswegen sagt auch alles ah, dass man in Bezug auf den Islam kein Istisna macht. Also nicht sagen, ich bin Muslim, Inshallah. Jeder ist Muslim, der sich zum Islam bekennt Aber Mu'min ist die zweite Stufe, die dann wo Allah subhanahu wa ta'ala denen das sofortige Eintreten ins Paradies versprochen hat. Deswegen sagt man Inshallah, weil man nicht weiß, erstens, dass man lobt sich nicht selber, indem man bezeugt, dass man Mu'min ist. Weil der vollkommene Iman, der Iman im Mutlaq ist, wenn man alle Gebote nachkommt und sich von allen Verboten fernhält. Kurz gesagt. Zweitens tätigt, tätigt man diese Aussage, weil man nicht weiß, ob Allah subhanahu wa ta'ala einem seine Taten angenommen hat. Das weiß nur Allah subhanahu wa Ta ta'ala, ob die Taten, die man tut, auch angenommen werden. Möge Allah subhanahu wa Ta ta'ala unsere Taten annehmen. Deswegen sollte man vieles Dirfa, viel Dua machen, sich zu Allah subhanahu wa Ta ta'ala hinwenden. In, in, in, in, in, in, in sich erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah wa ta seine Taten akzeptiert. Man ist ein Diener Allahs, ein Sklave Allahs. Man muss Allah danken, jeden Tag und jede Nacht. Immer wenn man kann, dass Allah subhanahu wa einen auserwählt hat, dass man Muslim ist. Das ist eine sehr, sehr große Gabe. Die kann man gar nicht danken. Und diese Dankung, man kann kann man nur tun, indem man sich Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit zuwendet und ihn anbetet. Drittens, man sagt auch, Inshallah, wenn ich Mu'min, einer Mu'min und InshaAllah, weil man nicht weiß, auf was man stirbt. Möge Allah uns auf, den, auf Tawheed und zu sterben lassen. Und viertens, macht man das auch, weil man yani, das heißt dass man die taten an den willen allahs hängt das hängt dann damit zusammen ob man weil man nicht weiß ob die taten angenommen worden sind oder nicht das kurz dazu inschaallah der gegensatz zum iman ist der Kufr. Möge Allah uns vor dem Kufr bewahren. Und der Kufr ist Aussage und Tat. So wie der Imam. Aber es gibt einen gravierenden Unterschied zum Iman. Dass, wenn man nur ein Teilbereich des Kufrs tut, sofort aus dem Islam ausgeschlossen wird oder rauskommt aus dem Islam. Das heißt, wenn man nur eine Aussage tut, man muss nicht Aussage und eine Tat vollziehen. Beim Iman war das ja so, haben wir gesagt, man muss alle Fundamente, alle Fundamente müssen vorhanden sein. Das heißt, die Taten der Zunge, die Taten des Herzens, die Taten des Herzens, äh, die Aussage des Herzens, die, die Taten des Herzens und die Taten der Körpergliedmaßen müssen vorhanden sein. Damit man einen authentischen Iman hat, der bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert wird, der als authentischer Iman gilt bei einer sunnati wal Jama'a. Ah. Im Kufr braucht man nur ein Teilbereich. Das heißt, wenn man jetzt nur eine Tat tut, die als Kufr definiert worden ist in der Scharia, oder eine Aussage tätigt, die als Kufr definiert worden ist in der Scharia, so ist, kommt man aus dem Islam raus, möge Allah subhanahu wa uns vor dem Kufr bewahren. Das heißt, es gibt Kufr mit Aussage. Und das reicht alleine aus, auch wenn man keine Tat tut. Auch wenn man behauptet, man hat Iman in seinem Herzen, das ist eine leere Behauptung, eine lose Behauptung. Mit Taten wird Kuffer getan. Mit dem Unterlassen der Taten, und das gehört zu den Taten bei Natürlich, mehr unterlassen gehört zu den Taten. Das Unterlassen des Gebets ist eine Tat, die Kuffer ist, möge Allah uns bewahren. Das Unterlassen des Schirks ist eine Tat, die zum Tauhid gehört. Weil man unterlässt das, warum unterlässt man das? Es ist dann eine Tat, wenn man es tut, mit dem Gehorsam gegenüber Allah. Allah hat uns gesagt, wir sollen uns vom Schirk fernhalten, wir sollen diese Tat unterlassen, so tun wir das, weil Allah uns das auferlegt hat. Weil wir Allah einzig und allein dienen. Dann gibt es den Kufur mit dem Herzen, el kufur bil i'tiqad. Und dann haben wir auch die Arten des Kufurs dargelegt. Wie zum Beispiel der Kufur der Unwissenheit, kufrul jahl, das heißt, wer unwissend ist, wer unwissend ist über das erste Fundament, la ilaha illallah, kann er muslim sein? Nein. Unmöglich. As-Shahada. Was heißt as shahada As-Shahada Das Bezeugen ist das Wissen. So wie es in der arabischen Linguistik dargelegt worden ist. Und auch in den Texten von Quran und Sunna. Das heißt, ohne das Wissen kann eine Bezeugung, also die Shahada, gar nicht existieren. Al-Ilmu bima'na-ha. Fa'alam annahu la ilaha Allah. من علم أن لا إله إلا الله في صلى الله عليه وسلم جزاقت لا إله إلا الله لا إله إلا الله هناك ذلك الروفيت وفي شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقابول al-Inqiyadu fadri ma aqulu wa s-sidku wa al-Ikhlasu wa al-Mahabba waffaqa kallahu lima a Hakamat, in einigen Versen, wo er die Bedingung von la ilaha l-Allahe hat, oder die von la ilaha illallah hat. Und einer dieser Fundamente von la ilaha illallah ist das Wissen über die Bedeutung la ilaha illallah. Die Art des Kufurs, Allah uns vor Kufr des Zweifels. Der Kufur des Zweifels, dass man keinen Zweifel hat an La ilaha illallah, dass man keinen Zweifel hat an dem Diener Allah subhanahu wa ta'ala, dass man keinen Zweifel hat an allen Geboten und in all dem, wo man sich fernhalten sollte. Kein Zweifel. Man hat keinen Zweifel, dass der Muschrik, der Götzendiener ein Götzendiener ist. Wer zweifelt, kann kein Muslim sein. Möge Allah uns bewahren. Der Kufur des Abweisens, Leugnen, leugnens Ablehnung. Dass man Sachen abweist. Dass man Sachen, die zum Dien gehören, leugnet oder ablehnt oder abweist. Was leider auch weit verbreitet ist. Dass sie einige Sachen akzeptieren und einige Sachen, die zum Dien gehören, nicht akzeptieren. Weil sie sich einen neuen Dien zusammenbasteln wollen. Der mit der Zeit geht, so wie sie behaupten. Der Kuffr des sich Weigerns und des Hochmuts. Das sich Weigerns und des Hochmuts. Möge Allah uns davor bewahren. Wie Iblis. Inna Iblis aba kana al -kafirin. Hm? Er hat sich verweigert und hatte Hochmut. Weil er sich als etwas Besseres gehalten hat als Adam a.s. Er hat behauptet, er wäre aus Feuer erschaffen worden. Und dass Adam aus Ton erschaffen worden ist und dass doch Feuer besser wäre. Und er hat einen Analogieschluss, einen Qiyas gemacht. Indem er sich verglichen hat mit Erdem, a.s und er dann behauptet hat und dass ihn dann, das war dann Bilder dieses diesen Hochmut hat ihn dann zum Koffer geführt Niemand er behauptet hat dass das Feuer besser wäre als Ton und deswegen er sich nicht niederwerft. vorher war das ist das Resultat daraus möge Allah uns bewachen möge Allah uns bewachen deswegen ist einer der Gründe dafür dass man die Wahrheit nicht annimmt Hochmut Und das zeigt sich denn, indem jemand kommt, der die Wahrheit kennt und propagiert. Aber er ist nicht angesehen. Er ist nicht bekannt. Er ist arm. Er ist jung. So hat man Hochmut und man weigert sich, die Wahrheit zu akzeptieren, weil man denkt, man wäre was Besseres. Genauso ist es auch mit den Jüngern der heutigen Barut-Gelehrten, wenn du ankommst und ihn zum Islam aufrufen willst. Kennst du denn die Wahrheit und mein Schicht nicht? Hochmut. Weil sein Schicht im Fernsehen kommt ja, und schöne Kleidung hat. Und viele Anhänger hat. So macht er genau den gleichen Qiyas wie Iblis. Indem er behauptet, der ist doch besser als du. Der ist doch besser als du. Deswegen kannst du die Wahrheit doch nicht haben. Du bist nicht bekannt. Du bist arm. Hm? Du kommst nicht ins Fernsehen. Und du hast nicht tausende von Anhängern. Deswegen ist das, liebe Geschwister, eine große Fitne, sich darum zu kümmern, Anhänger zu haben. Weil man dadurch schnell in die Irre gehen kann, möge Allah uns bewahren, indem man die Masse, die Gemeinschaft, die Anhängerschaft zufriedenstellen will. Und sie bloß nicht Äh, yani, äh, unzufriedenstellen äh, yani will. Und dann kommt der Kuffer des sich Abwendens von, von den dienen von Allah subhanahu wa ta'ala, was sich natürlich äußerlich zeigt. Diese ganzen Sachen, sich weigern und Hochmut, Leuten im Abweisen, das zeigt sich äußerlich. Das sind Taten des Herzens, die sich dann äußerlich zeigen, indem man es kundtut mit seiner Zunge oder indem man sich abwendet und keine Tat vollzieht, wie das Gebet zum Beispiel. Möge Allah er bewahren. Und der Kuffer der Heuchelei. Der Kuffer der Heuchelei. Der Kuffer der Heuchelei. Und der Kuffer der Heuchelei ist auch eine Sache, die man nicht äußerlich erkennt. Man kann Indizien dafür haben, dass er, dass er ein Monarch ist, aber dass man sich hundertprozentig sicher ist, solange er sich zum Islam bekennt und auch das Gebet vollrichtet, und man keinen Kufur sieht von ihm, so muss man ihm das Urteil eines Muslims geben. Das Urteil eines Muslims. Hm. In dieser Dunja, aber in der Akhira wird es ihm nicht viel helfen. Das heißt, in dieser Dunja ist er bewahrt. Ist er bewahrt. Aber in der Akhirah nicht, möge Allah uns bewahren. Und manche Denken, es gibt keinen Nifat mehr. Wie die Murji er damals, in der Zeit des Salaf. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, dass es in der Zeit des Propheten, sallam, und das ist die beste Generation, gab es Heuchler. Wie die Sahaba gesagt haben, als wir in Mekka waren, gab es nur den Muslim und den Käfer Da gab es Iman und Kufr. Da waren die Fronten klar. Die Muslime waren in Unterzahl. Sie waren geschwächt. Nur diejenigen, die wirklich ja, die den Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat und die das ernst meinten, die haben sich zum Islam bekannt. Weil es gab keinen Vorteil, sich zum Islam zu bekennen. Ganz im Gegenteil. Also jetzt Dunya von der Dunja gesehen, von der Dunja her, Dunja Perspektive, gab es keinen Vorteil. Es war mit Erschwernis. Man wurde aus der Kabila vielleicht rausgeschmissen. Man hat Ärger bekommen mit seiner Familie. Wenn man Sklave war, wurde man gepeinigt. Und deswegen haben die Muslime die Hijra vollzogen. Einige nach Abyssinien, bevor die Hijra nach Medina dann erlaubt war von Allah und es dem Propheten auferlegt worden ist. Weil sie halt sehr schwach waren, die Muslime. danach in Medina wieder wieder Wie die Sahaba gesagt haben, gab es dann auf einmal eine dritte Kategorie, und das war die Kategorie des der Heuchelei. Es gab es dann die Muslime und die Kuffar, wie die Juden, die dort in Medina anwesend waren, und dann gab es die Heuchler, die sich zum Islam bekannt haben, weil sie Angst hatten vor das Schwert und vor der jenseitigen Pein. Aber sie haben versucht, die Umma von innen zu zerstören. ونسىتسيح إما في لقتسايت فان عبدالله بن أبي بن عليه لعنق الله ثم أبو حاتم أبو زرعة رحمهم الله القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته لقرآن استصبوت الله أنعشفن إن Ahmed ibn Hanbal sagte, wir haben damals einige Grundlagen, der in den Eigenschaften und Namen Allah subhanahu wa ta'ala durchgenommen. Wir machen das jetzt nochmal ganz bündig und kurz. Ahmed ibn Hanbal sagte, rahmatullah, Allah wird nur beschrieben, womit er sich selbst oder sein Gesandter, sallallahu alaihi wa sallam, beschrieben hat. Und man überschreitet nicht den Koran und die Sunnah. La na tajauzuul Qur'an Wa sunna Hanbal De neferiu de Imam Ahmad Fragte Ich fragte Abu Abdullah ibn Hanbal Nach diesen Ahadith Überliefert werden Dass Allah gesehen wird Dass er zum Erdenhimmel herabsteigt Tabaraka wa ta'ala und dass sein Bein in die dass er sein Bein in die Hölle legt Allah Subhanahu wa Taala so wie auch andere ja yani die Überlieferung des Propheten صلى daraufhin daraufhin sagte Abu Abdullah ja yani der Imam Ahmed wir verinnerlichen den Iman darin glauben dem und weisen von ihnen nichts zurück ja yani keine Überlieferung weisen wir zurück mit welcher mit welcher Bedingung sofern, sofern sie authentischen äh, authentische Ketten besitzen. Genauso wie wir die Worte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, auch nicht zurückweisen. Nein. Abu Bakr al-Ajurri sagt in seinem Buch al-Sharia alayhi rahmatullah die Leute der Wahrheit beschrieben Allah mit dem, womit er sich selbst, sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam, oder ganz wichtig, oder die Gefährten beschrieben haben und dies ist der Madhab der Gelehrten, die befolgen und nicht erneuern. Allah Akbar. Nicht wie die heutigen sogenannten Salafi'er, die sagen, wir akzeptieren nicht das, was die Sahaba gesagt haben in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns vor dieser Erneuerung bewahren. Und deswegen haben sie viele Eigenschaften Allahs abgelehnt. Und das sind Leute, die sich der Salaf ihr zuschreiben und, und der Nation der immer zuschreiben und mit denen der Finger gezeigt wird. Die Sahaba waren die ehrfürchtigsten Leute, die es gab. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie auserwählt, wie Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, für die Freundschaft des Propheten, sallallahu alayhi Wenn sie eine Aussage tätigen über Allah, so haben sie es vom Propheten gehört. Oder sie haben es von einem anderen Gefährten gehört, der es vom Propheten gehört hat. Und das ist so ein kleiner Rafidismus, der versteckt ist bei diesen heutigen Möchtigen Salafier, die behaupten, dass sie den Salaf folgen und sie auch lieben, indem sie diese Aussage tätigen. Als wenn sie sagen wollen, dass die Sahaba Aussagen getätigt haben, die nicht Allah gebühren. Möge Allah uns bewahren. Und dass sie Sachen gesagt haben, worüber sie kein Wissen haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Aussage über Allah, über seine Eigenschaften und Namen ist eine gravierende Aussage. Diese Leute behaupten doch, dass die Sahaba Aussagen getätigt haben, die nicht authentisch sind und nicht akzeptiert werden. Und das ist einer. Der großen Unterschied zwischen al Sunnah jamaa ah und denen, die es behaupten zu sein, in der heutigen Zeit, eine der wichtigsten Angelegenheiten. Und wenn ihr euch damit beschäftigt und auseinandersetzt, wie die ganzen Leute in Irre gegangen sind, ihr werdet meistens sehen, sogar in allen Fällen ist das so, dass sie sich abgespalten haben und entfernt haben von dem Verständnis der Sahaba. Und dass man sich ihrem Verständnis untergliedert und gehorsam ist gegenüber ihrem Verständnis. Und dass man nicht sein Verständnis vorzieht vor dem Verständnis des Salafs. Wenn ich Salaf sage, ich meine damit die Sahaba und die Tabi'in, die direkt das Wissen von den Sahaba genommen haben. Und eine wichtige also Grundlage in, diesen, in dieser wichtigen Angelegenheit, wie, yani die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dass das Sprechen über die Eigenschaften ein Abzweigthema vom Sprechen über das Wesen ist. Was heißt das genau? Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Wesen bestätigst, und das behauptet jeder, auch die heutigen Jahmiyyah, der Asha'irah und andere, die halt viele Attribute von Allah subhanahu wa ta'ala verneinen und ablehnen oder sie uminterpretieren, Sie sagen, wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wesen existiert. So fragt man sie. Ist seine Existenz gleich wie die Existenz seiner Geschöpfe? Sie werden das verneinen. So sagen wir dann, genauso ist es mit den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso ist das, wie du, das, wie du seine Existenz bestätigst oder das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala und dass sein Wissen nichts ähnelt, dass aber ein wirkliches Wissen, ein vollkommenes Wissen, was wo es kein Nax ist, wo, wo also wo äh, was nicht beeinträchtigt ist, in keinster Weise, sondern vollkommen und der, der die Geschöpfe, die Menschen haben kein vollkommenes Wissen das heißt, es ist nicht gleich laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir Das heißt, man sagt denn zu diesem Jahmi Natürlich sollte man nicht debattieren, aber wenn man gefragt wird und man merkt, derjenige will die Wahrheit oder erkennt sie einfach nicht, weil sein Kopf voll gemacht worden ist mit diesem Jahm So sagt man ihm genauso wie du die das Wesen und die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala bestätigst und du sagst, dass dieses Wesen und diese Existenz Nichts ähnelt, also nicht seinen Geschöpfen ähnelt, genauso ist es auch mit seinen Eigenschaften. Wir bestätigen sie und wir sagen, wir bestätigen diese Eigenschaften, wir sagen, sie existieren in Wirklichkeit, so wie Allah sich selbst beschrieben hat, aber sie ähneln nichts. Ganz einfach, und hierin sollte man seinem Beispiel folgen, dass das Sprechen über die Eigenschaften ein Abzweigthema vom Sprechen über das Wesen von Allah Subhanahu wa Taala ist. Und hierin sollte man seinem Beispiel folgen, wenn es bekannt ist, dass die Bestätigung der Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala, der Welten, ja, des Herren der Welten a.s.w. lediglich eine Bestätigung der Existenz ohne die Festlegung der Art und Weise Al-Kayfiya ist, so ist es ebenfalls die Bestätigung seiner Eigenschaft lediglich eine Bestätigung der Existenz und keine Bestätigung einer Definition, Tahdid oder einer Festlegung der Modalität der كيف Eine wichtige Grundlage Abu al-Qasim al-Taymi al-Isbahani sagte, in der Hujja fi bayan al-Mahja die, Lob die lobenswerte Vorangehensweise ist die mittelmäßige Vorangehensweise. Dies, weil die Rede über die Eigenschaften aus der Rede über das Wesen entspringt. Die Bestätigung des Wesens bezieht sich auf die Bestätigung der Existenz, nicht auf die Art und Weise. Genauso verhält es sich mit der Bestätigung der Eigenschaften. Wir haben sie nur bestätigt, weil die Anordnung hierüber tradiert wurde. Und darauf waren die Vorfahren, also yani, die Salaf. Ishaq ibn Rahoui, rahmatullah sagte uns, äh, überliefert, dass Sufyan ibn Uyayna berichtet, äh, berichtet, dass Amr ibn Lina, ein großer Tabi, sagte, ich traf die Menschen seit 70 Jahren von den Gefährten des gesamten Allahs sallallahu alaihi wa sallam und die nach ihnen kamen sie alle sagten Allah ist der Schöpfer alles ist erschaffen außer das Wort Allahs also es geht jetzt hier um Al-Quran kalamullah der Koran ist das Wort Allahs und erschaffen in jeder Hinsicht hä so sagt Amr ibn Dinar Allah ist der Schöpfer alles ist erschaffen außer das Wort Allah, kalamullah Es ging von ihm aus, minhu kharaja, und es wird wieder zu ihm zurückkehren. Ahmed ibn Salam al-Naysa überlieferte, er sagte, ich hörte Ishaq al-Ibrahim al-Hamdali, also Ishaq al-Nurahoui, der Imam von Khurasan, sagen, es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter den Leuten des Wissens. Das sind jetzt Konsense, die überliefert werden, der erste Konsens, den Amr ibn Dinar, ein großer Tabi überliefert indem er sagte, ich habe die Gefährten des Propheten sallam, gesehen und die nach ihnen kamen, yani die Tabi'in, die großen Tabi'in gesehen und keiner hat was anderes behauptet, außer dass das Wort Allahs Kalamullah unerschaffen wäre und dass alles andere erschaffen ist. Tayyib. Ahmed ibn Salam, an der überlieferte uns, er sagte, ich hörte Ishak ibn Ibrahim al yani Marahoya, sagen, es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter den Leuten des Wissens, dass der Koran das Wort Allahs Kalamullah ist nicht erschaffen. Laser die Und wie kann etwas von Allah, was von Allah, was von Allah ausging, erschaffen sein. Das heißt, diejenigen, die behaupten, dass das Wort Allahs, das der Quran erschaffen wäre, somit behaupten sie, dass eine Eigenschaft Allah wa erschaffen wäre. Und wer das behauptet, der behauptet, dass Allah wa erschaffen ist, möge Allah uns davor bewahren für diese Aussage. Das ist pure Kufur. Pure Kufur. Okay, inshallah باذن الله تبارك وتعالى machen wir das nächste Mal weiter so Allah Subhanahu wa ta'ala will. Möge Allah Subhanahu wa ta'ala helfen, dass wir nach dem, was wir lernen, handeln und das ist eine Hujja für uns ist nicht gegen uns. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم